Breaking You don't want to call out De dos quarts de 8 a dos quarts de 10 hores hi haurà serveis mínims del 33% a les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i D20. També circularà un cotxe en cada línia de burs del barri. A partir de dos quarts de 8 hores, els conductors que segueixin la vaga i no tinguin assignats serveis mínims retiraran el vehicle quan arriba al terminal. De dos quarts de deu fins al final del servei, aquest es prestarà en l'horari habitual a les línies que continuïn funcionant en aquest horari. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya, Susana Avila, Carlos Besull i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Les organitzacions que hi tenen seu han participat a la desena mostra d'entitats del barri aquest passat dissabte, que ha servit per explicar als veïns què es fa cadascuna d'aquestes entitats. Amb els actes d'aquest cap de setmana, el barri ha donat el tret de sortida a la Festa Major de la Sagrera, que oficialment començarà aquest dijous amb el tradicional pregó, que aquesta vegada anirà a càrrec de l'arqueòleg Audal Carbonell. Aquest cap de setmana bona part dels veïns van sortir al carrer i van participar en activitats com un taller de country, pintacares o castellers. Els grups de teatre del centre cívic també hi van col·laborar, animant el carrer amb actuacions entre les parades. A la cita tampoc no hi ha faltat el to festiu amb els diables i la geganta. La tradicional fotografia col·lectiva va posar el punt final a la mostra d'entitats. Com cada any la fotografia ja ha tingut un paper destacat. Una petita exposició d'imatges de la Sagrera va decorar el carrer de Martí Molins durant tot el matí. I a la nau al carrer d'Honduras, Joan Picanyol va inaugurar l'exposició Portraits, que es podrà veure fins al proper 10 de desembre. Ahir diumenge, durant tot el matí, i a la plaça dels Jardins d'Elx, el grup de dracs i diables de la Sagrera van organitzar un lip d' per celebrar els 30 anys d'aquesta formació. El Lidat va comptar amb la participació dels veïns i les entitats del barri que, amb aquest acte, van donar color a l'inici de les festes. Doncs hem de dir que la Sagrera celebra del 15 al 25 de novembre les festes anuals amb més de 100 actes. Durant 10 dies i fins al proper 25 de novembre hi haurà més d'un centenar de propostes aptes per a la participació de tota la família. La Comissió de Festes de la Sagrera treballa colze a colze a mig de centenar d'entitats, entre col·legis, associacions de mares i pares, d'alumnes, colles tradicionals, clubs esportius i equipaments... Doncs el que diuen és que nosaltres ens encarreguem d'alguns actes, com per exemple el pregó, els balls i alguns altres actes potents que es fan al carrer però espanyol també coordinem com a intermediaris entre les entitats i el districte. Altres qüestions, com les infraestructures, explica Agustí Camp, secretari de la Comissió de Festes de la Sagrera. Els balls i els concerts són algunes de les activitats que reuneixen més públic. Aquest any, el dissabte 17 de novembre, per a l'anomenada Nit de Gresca Major, la comissió organitza les actuacions musicals de Fumareda i Hotel Cochambre a la plaça dels Jardins d'Elx. Els concerts són patrocinats per la Fundació Institut Goodman i amenitzats pel grup de percussió Ses... Eh, sa... Sagresamba Sagre de l'entitat Dracs i Diables de la Sagrera. L'endemà diumenge hi haurà cerca vila de gegants ja i capgrossos. Des de fa 3 anys hem notat un canvi i hi ha més participació puntualitzada la presidenta Ariadna Ramos.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 ...de populars que es fan a Barcelona. La Jean Buen és més antiga. El 18 de novembre arriba la 89a edició, però en un principi només era per les persones federades. Puntualitza aquest membre de la comissió. I atenció perquè aquesta tarda continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Avui a les 6 de la tarda, al Centre Cip de la Sagrera, la barraca acull la xerrada a emergències sanitàries pediàtriques a càrrec de Maria Rosa Ricard, infermera de l'Hospital de la Vall d'Hebron i a càrrec també de Pilar Andrés, infermera del Centre d'atenció primària a la de la Sagrera. Es demana portar llet, oli, llegums, sucre i conserves i així col·laborar amb la campanya de recollida d'aliments bàsics promoguda per l'associació La Sagrera Es Mou i col·labora Ruiz Rodríguez i organitza Mirada de la Dona. I una notícia que ens acaba d'arribar a mateix... Ens explica que la catenària a punt del tren d'alta velocitat de Barcelona a Figueres. L'endemà de les accions catalanes, el Ministeri de Foment connectarà la xarxa elèctrica de dos trens de catenària del tren d'alta velocitat, encara pendents de rebre atenció el túnel de Barcelona i el tram entre la futura estació de la Sagrera i Mollet del Vallès. Per la l'elevada tensió de la línia, uns 25.000 volts en corrent alterna, a DIF està obligat a informar amb 15 dies d'antelació de l'operació de connexió que es durà a terme a la mitjanit del dia 26. A partir d'aquest dia, tota la línia elèctrica del tren d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres estarà a per les proves de circulació i funcionament dels trens. Doncs avui fa una setmana de l'entrada en funcionament de la nova OAC de Sant Andreu. Avui fa una setmana que el districte de Sant Andreu compta amb la nova oficina d'atenció al situada l'OAC. Aquest nou espai de 258 metres i mig està situat a la planta baixa de Can Fabra, al carrer de Sant Adrià, número 1121. La nova Oficina d'Atenció al Ciutadà unifica en un espai les oficines de Plaça Orfila i Garcilaso. Amb aquest treball, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà s'ha aconseguit una distribució d'espais més espaiosa i pràctica que permet millorar l'atenció que es donen als ciutadans, evitant les cues que es generen a l'emplaçament de la seu del districte, a la plaça Orfila, i a la vegada es milloren les condicions de treball dels professionals. En la selecció de l'espai s'ha valorat la proximitat entre el nou emplaçament i la seu del districte i que està ben connectada mitjançant transport públic amb la resta del districte. El funcionament de l'oficina és el següent. Els usuaris passen pel taulell de recepció que acollirà tres persones, una més en comparació amb l'actual oficina, on se'ls dona número i es poden fer tràmits express. En cas que necessiti l'atenció d'un informador, els usuaris passen a una sala d'espera fins a que els toqui el torn de passar a la sala de tràmits. Allà se'ls avisa mitjançant panells electrònics i acústics per accedir a la sala de tràmits on estan els taulells on se'ls atendrà per realitzar els tràmits pertinents. Un cop han estat atesos, els usuaris poden sortir per una altra porta per no interferir en el circuit d'espera i atenció a la resta de ciutadans. Així, a part de tota la reestructuració d'aquest local i també s'han adequat l'espai amb la reforma de les instal·lacions existents com la de sanejament, la d'aigua, la de climatització, la llumetat i l'implantació de noves instal·lacions i serveis com la xarxa de fibra òptica, entre altres. També ha inclòs el mobiliari intern. Doncs avui parlarem d'un grup d'una entitat que es diu Clip Teatres, que celebra els 15 anys amb una exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. 15 anys d'història recopil·lat en 150 metres quadrats. Són fotografies, maquetes, escenogràfiques i el vestuari d'alguns dels 35 espectacles que Clip Teatre ha representat fins ara. Doncs tots aquests records es poden veure al Centre Cívic de Sant Andreu fins al 20 de novembre. Unes 150 persones han col·laborat amb aquesta entitat de teatre amateur durant aquests anys. Per celebrar-ho, la companyia prepara un musical amb fragments de les obres de teatre que han estrenat fins ara. Més coses a comentar-vos, fins al 23 de novembre continua aquesta sisena edició del Premi Disseny per Reciclatge. Com ha dit el Jordi, el proper 23 de novembre continua oberta l'exposició dels Premis 2011 disseny -20 pel reciclatge, 6a edició, a l'espai de la nau de l'Escola Llotges de Sant Andreu a l'horari de 10 a 8 del vespre amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. I tanquem ja el que és la nostra habitual primer repàs de les notícies del dia, parlant de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us apropa les aventures del Capitàn Trueno. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins al proper 15 de desembre diverses activitats relacionades amb donar a conèixer les aventures del Capitàn Trueno. Doncs TVOs, cartells, revistes, escrits i dibuixos que han sortit a la llum durant els 56 anys de vida del capità Trueno, el còmic de l'editorial Bruguera creat per en Víctor Mora. Quan el 14 de maig de 1956 va sortir del quios el número 1 del Capità Trueno, els nens i nenes van quedar enganxats a les seves vinyetes, igual que avui en dia passa amb la PlayStation. Doncs una exposició a càrrec de Jordi Codina, músic i Francesc Franco, col·leccionista. Aquesta exposició del Capità Trueno podeu gaudir-la a la Biblioteca Ignasi L'Iglésia és Can Fabre a l'àrea del Còmic, que es troba a la primera planta. Doncs molt bé, d'aquesta doncs manera nosaltres recomenem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè immediatament, eh, res, en, en un minut o, o, o menys, ens doncs parlarem d'aquests clips teatres que celebren els 15 anys amb aquesta exposició al Centre Cívic de Sant Andreu. Tornem en uns moments. Benvinguts al llarg viatge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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Una exposició per celebrar el 15è aniversari de Clip Teatres. I per endinsar-nos en el passat, el present i el futur d'aquesta formació de teatre madel... Avui parlarem amb el seu president, el president de Clip Teatres, Pere Massana. Bon dia, bon dia hola. Pere. Hola, hola, bon dia. Primer de tot, eh, com i on va sorgir el projecte de crear un grup de teatre amateres a Sant Andreu? El Teatre amateres a Sant Andreu ja fa molts anys que es practica, és una afició molt extensa. i llavors, és clar que es van obrir els centres civils en etapa democràtica i de seguida van sorgir iniciatives per ocupar-lo, perquè hi havia un espai doncs, que era susceptible de fer-hi teatre. Allà de seguida van haver uns pioners que el van ocupar, que eren aquests anomenats caraquillos, que provenien ja del casal catòlic de Sant Andreu. I bé, aquesta, aquesta, aquesta línia dirigida pel Pep del Mau doncs, va anar evolucionant, fins que va sorgir una altra iniciativa que li va agafar el relleu. I aquesta iniciativa doncs, ha acabat sent clip teatres. Doncs eh, hi ha hagut, una evolució d'entre els, els, els primogenis caraquillos fins al tipteatres. Mantenim una mica la posada en escena. Nosaltres treballem amb un espai on posem tauletes i no, no fileres de seients al, en, el, en el pati de butaques. Això és perquè aquests primogenis caraquillos doncs, eren més aviat espectacles de variatets. Per això es deia que se si servia una copa, i potser hi havia una peça teatral curta, un número musical, un concurs, i l'evolució que ha sigut, nosaltres hem evolucionat més doncs, cap a fer una obra convencional, però hem mantingut aquest format de tauletes perquè és més... Eh, bé, bueno, la veritat és que el públic ens ho demanava bé amb parelles, s'ajunten amics i omplen taules, i bé, aquest format que tampoc és tan normal en el teatre, doncs sembla ser que, que agradava al públic. Cada espectacle ve amb una enumeració i a més a més ve acompanyat pel text C o no C, C o no C. Sé". Eh, això es deu en què tenen cada obra com un nou capítol? aquest es deu aquesta nomenclatura tan especial? Sí, això doncs, ve també dels orígens ara fa quins altres de teatres... Uh, clip Teatre és un grup uh, abans uh, el grup que hi havia feia una cosa que es dèiem Carajillos a l'hora de desmarcar-nos d'aquest projecte doncs, també es va voler buscar un, un nom també es va buscar, buscar un títol o un, un epígraf en els espectacles que nosaltres fèiem i bé i els que van, els que van començar aquesta aventura d'aquest Clip Teatre doncs van dir bé el format de les nostres obres com que ja no es pot dir com es deia anteriorment es passarà a dir o no que és una, manera, és una manera una mica pagesa no? de ser o no ser del ser o no ser no? o, o pagesa amb tots els respectes eh? Tanto Clip Teatres ha produït 35 obres durant aquesta dècada i mitja de vida entre els autors trobem a Ignèix Iglesias a Woody Allen, a Moller a Seraclip Gitarra, a Bernard Shaw entre molts, molts altres i a més a més alguns dels propis membres de Clip Teatres s'ha animat a escriure una obra. Eh, com es decideix quin serà el temps del proper espectacle? Nosaltres treballem en una junta, com totes les associacions, que es dedica a preparar una programació i llavors nosaltres rebem propostes. Nosaltres tenim varios directors, és a tothom que ens veni aquí amb una proposta i ens sembli que és correcta, doncs ens doncs la tirem endavant. Intentem posar-la, programar-la a la temporada, fer el les previsions... Buscar l'equip tècnic, a l'equip artístic, i tirar-la endavant. Això no vol dir que hi puguin arribar totes les propostes. Evidentment, les propostes generalment sempre ens arriben de persones molt properes al grup. Però si un membre del grup té un text escrit i s'atreveix a portar-lo a una escena, doncs, evidentment, és el lloc que és endavant perfecte. I llavors, a propostes de fora, també ens han arribat alguna, tot, tot cal avaluar-les, cal valorarles totes, no? Però, però clar estem oberts a espectacles de nova creació i a, a estrenes mundials que, al principi, és el que, potser, ens agrada més, no? que és el que menys pràctic, clar però estrenar coses, estrenes mundials, són, són paraules majors, no? Han portat a l'escenari clip teatres, Comèdies, tragèdies i fins i tot musicals, com va exemple i Carmela. Eh, amb quins gèneres us sentiu més còmodes portant a de l'escenari? Evidentment el, la comèdia i el musical, musicals que en fem molt pocs, però la comèdia és el gènere doncs, més relaxat a l'hora de treballar, que no, no vol dir que sigui més fàcil. I també potser de vegades és el gènere que agrada més al públic. El que passa que el repertori de comèdies també és limitat. I a part que tots actors ens agrada doncs, tocar altres pals, la tragèdia, el drama, el... Les situacions tenses, personatges recargolats, tot això els actors i les actri... actrius ens agrada molt fer-ho. ens bé, com he comentat abans, depèn de la proposta. Si ens ve un company i ens diu, proposem fer això, proposo fer això, no sembla, doncs, doncs endavant, depèn del valor que li posa el director, i del valor que li posem als actors, però esclar, no, no estem tancats de cap gènere. Però sí que és cert que en el teatre mateix hi ha una tendència a fer comèdies. El vostre objectiu és produir una obra per trimestre, és a dir, tres espectacles, tres obres a l'any. Portar un text a l'escenari implica molta dedicació, molt de temps, molta feina. Com ho feu vosaltres per poder portar tres obres diferents en 12 mesos? Quin és el procés? planificació És bàsic la planificació. És a dir, si nosaltres volem estrenar una obra el primer trimestre, aquesta obra ja s'ha de començar a preparar doncs, el març o l'abril, o el març del any anterior. I llavors és possible, fins a tres i podem arribar, perquè estem parlant d'on el trimestre fins a setembre-desembre, segon de gener Semana Santa i el tercer Semana Santa en no, el estiu. No? És possible, eh, combinant bé els dies d'assajos, fent treball de taula en un lloc diferent al teatre perquè no es doblin dos alencs al mateix temps treballant i i, i apurant els temps al màxim, buscant-li la màxima rentabilitat els dies que tinguem la, la sala lliure per a nosaltres. Llavors, a vegades treballeu amb dos equips diferents que es pu fer. És, és l'òptim. Sempre abans de començar a trepitjar escenari ja en una setmana, ordenant lectures, on hi ha una aproximació a dramaatoris del text i tot plegat. clar aquest treball el fem amb una, amb una sala, amb una taula. Per tant, deixem l'espai lliure perquè l'espectacle primer el que primer s'estrenarà pugui estar en aquell moment ocupant l'escenari. Llavors la qüestió és quan hagués estrenat el que s'està preparant a la taula que passi al teatre i si és possible ja comenci a fer-se el, fer el treball de traula amb el que rellevarà en el segon lloc. Una roda, una roda que s'ha de sincronitzar molt. L'any passat el Clip Teatres va participar a la vuitena edició de la Mostra de Teat al Mateu de Sant Andreu, el que es coneix com el Fiquet al amb l'obra Tartufo i l'Impostor. A l'enguany, la... l'edició d'aquest any de Fique del Fiquet al la novena edició, us m'ho mando el primer premi especial per als vells. Moltes felicitats per aquest premi en reconeixement. Què ha suposat per vosaltres rebre aquest premi, aquest reconeixement? Home, el Fiquet Sat... al i participem cada any que podem, de les 8 edicions que s'han fet. Evidentment, sempre que teníem un espectacle que tant sigui per qüestions escenogràfiques, perquè hi ha escenografies que es poden transportar, el que sigui, i volem participar. I llavors, esclar, doncs, sempre que podem portem alguna cosa. Cal dir que aquest espectacle dels vells era una coproducció de clip teatres, no només clip teatres, no era una producció 100%, sinó que allà hi participaven altres grups de teatre mentre del barri, per tant, el, el premi no és per aquí, és per tot un conjunt de gent. Hi havia gent del Teatre de Sant Pacià, gent de, del Casal Catòlic... Home, aquest, aquest premi és premi a reconeixement, fins i tot per aquesta, per aquesta espècie d'UT que es va fer per fer aquest muntatge. Uh, bueno, content, esclar, clar. I, principalment, context, el Centre d'Estudis i d'Eglésia, que era qui va promoure uh, la posada en escena d'aquest text de l'Ignàcia d'Eglésia per ells, el Després, dels vells, veu posar en marxa sobre l'escenari i toquem el dos fins al passat octubre. El proper espectacle serà un musical fet amb petits fragments d'anteriors obres sota la direcció de Marc López. Ja sabeu quin serà el fix conductor d'aquest nou espectacle? Serà una obra amb, amb clau de comèdia per celebrar el 15 aniversari i llavors doncs, aquest company ha fet un text on inclou fragments de de totes les obres que han fet és a dir, s'ha trencat les banyes em crea una trama, em crea un argument i anar-hi incorporant doncs, doncs, petits fragments de, de tot plegat i és una, una comèdia que té números musicals que té un plantejament, un, un desenvolupament un final, fins a aquest punt és una, una comèdia normal amb els neixos musicals i té la característica aquesta que contínuament fa, clucada, fa picades d'ullet a, a la nostra història dons de 15 anys. És un productor un productor teatral que està acumulant fracassos contínuament i que doncs seria amb una amb una comptable i entre els dos decideixen portar escena el, el, el gran èxit. Però llavors, llavors ja totes les, ens totes busquen l'equip, la diva, sort la famosa diva clàssica dels teatres. I llavors és això, tot el procés d'aquest productor per portar a escena un gran èxit. Ja teniu data estrena d'aquest nom? Ho no. març, això ho farem al març, això farem al març. Teniu més projectes de futur tenint en compte la vostra llarga trajectòria, la vostra gran feina. Teniu pensat en un futur immediat, convertint-m'ho a esdevenir una companyia teatral professional? No, no, no, tenim, no tenim previst. Nosaltres tenim, som una associació, les associacions estan regulades per llei. No no és un barem de lucre, és que d'altra banda no podria ser-ho. Estem treballant amb un espai que és municipal i la nostra intenció és continuar fent teatre amateur amb la màxima qualitat. I si individualment els nostres algun dels integrants del grup teatre es vol fer l'aventura professional, doncs endavant, no? evidentment, però no, no, no, ja, ja tenim, a més a més, molts de nosaltres ja tenim un perfil d'edat que eh, potser l'aventura aquesta l'hauríem hagut de començar abans i per tant no, la nostra idea és continuar amb aquesta mateixa línia i en quan a projectes de futur doncs, doncs ja aniran sortint, eh, sortint, ara ara encara no tenim tancada tota la temporada de 2012-2013 o sigui que, parlar de la 13 i la 14, doncs és això, rebre propostes i, i ubicar-les en un trimestre, en un calendari. I és possible que tinguem fins i tot propostes que fins al 2014 no es portin en escena. El bus de boca toquem el dos i preparant-li ja amb aquest... el proper musical... Aquest productor, doncs moltes gràcies Pere Massana per donar aquesta entrevista a Radio Utilitat Vella. Moltes, moltes gràcies. gràcies a Recordem als nostres oients que l'exposició 15 anys de Clip Teatre estarà fins al proper 20 de novembre al carrer Gran de Sant Andreu al centre cívic de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111 A l'exposició podeu gaudir de muntatges fotogràfics de diverses obres maquetes, vestuari i fragments de vídeos. També recordem que Clic Teatres és un grup de teatre amateur formal per actors, actrius, escenògrafs i tècnics no professionals. I que algun dels nostres oients està interessat en participar i només cal que us apropeu fins al carrer Gran de Sant Andreu 111 i que us doneu a conèixer. He visto una que t'envolta però tu no la veus. la música que sona és la música dels estels amunt, amunt llevatge ja i observa el teu volta Perduta a La comunitat vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Bé, doncs avui comencem aquest espai de català, que realitzem cada setmana gràcies al Consorci de Normalització Lingüística i a la dinamitzadora d'aquest espai a Sant Andreu, la Judith Riard. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs, de l'hi com havíem quedat fa ja unes setmanes, avui teníem una signatura pendent que era parlar de la vida de Sales, Calders i Tisner i avui doncs, ens acompanyen tres noies que pertanyen al grup de de nivell de del Consorci de Normalització Lingüística de, de Barcelona perquè ens expliquin doncs, uh, què és el que veuen important doncs, amb, amb aquests tres autors. Exacte. Doncs fa dues setmanes, tres alumnes del, de la delegació de Sant Andreu, del, CL, del CNL de Barcelona, van inaugurar en aquesta secció l'any Sales Caldes i Tisner, com ha dit el Jordi, a partir de la lectura de tres fragments significatius de l'obra, d'aquests escriptors. Doncs bé, avui volem continuar amb el coneixement d'aquestes figures cabdals de la literatura catalana del segle XX a partir de la presentació de les seves biografies. Són tres companys de generació, que van viure la Guerra Civil i l'exili a Mèxic posterior. Cadascun, però, amb unes trajectòries vitals peculiars, que ara ens explicaran la Raquel, l'Anna i l'Amparo, que ja, com ens ha dit el Jordi, són alumnes de nivell suficiència de la, dele de la delegació de Sant Andreu i que són les encarregades de resumir la biografia d'aquests tres personatges. Començarà la Raquel amb la biografia de Joan Sales. Qui era Joan Sales, més enllà de ser l'editor de Mercè Rodoreda? Eh, Raquel, què et va, què et va sorprendre d'ell quan vas començar a conèixer la seva vida i a indagar una mica? Doncs sí, hola, bon dia, en primer lloc. I després em va sorprendre molt eh, la dificultat per trobar informació sobre aquest home. Uh, fora de la seva obra novel·lística d'Incerta Glòria, que va ser la més important i rellevant, el tema de la seva vida dinàmica en quant a tot el que va fer, gestionar, divulgar la història i la cultura de Catalunya tant a Catalunya com a Cili, no, no va destacar molt. I, a més, eh, a Google, a la Wikipedia, els primers llocs als que recorrim sempre a tots, doncs es repetia constantment la informació. I, de fet, només a les biblioteques, surtoosament, vaig trobar una informació més, eh, més particular i fins i tot eh, adient no?, per al que estem fent nosaltres en aquest moment, que és estudiar català. La primera qüestió que em va sorprendre i destacar és que va ser discípul de Pompeu Fabra, penso que això és molt important, i només va sortir, i només sortia, amb un llibre. Després, quan va esclatar la guerra, doncs era assessor de la Generalitat de Catalunya com professor i com a assessor, assessor de, de llengua catalana. I en aquest moment es va marxar al front d'Aragó i de Yepa passar a l'Ecili. A l'Esili on va coincidir amb els altres dos escriptors, Gesner i Calders. I com altres escriptors catalans, eh, si destaquem el seu dinamisme i la seva vitalitat com a home de lletres i de cultura, eh, va formar una, una revista amb una intenció i era donar informació a Mèxic de tot el que era la cultura i la història de Catalunya. Després, la seva tornada sí que va fer eh, amb molta rellevància la funció d'editor i, a més de la seva obra, que ja era reconeguda, eh, en 1956 m'he perdut una miqueta perquè voldria destacar una altra cosa que em va sorprendre no pas, a, la a la biblioteca és que des de 1956 fins al 1971, Uh, Joan Salas va estar reformant la seva obra. És a dir, conform al règim. va uh, caller, va ser més tou, ell va poder reformar i canviar escrits que a certa mida inicialment no es podien posar en el llibre. Després, com a editor, sí que cap destacar la seva obra amb Mercè Rodoreda, el seu, el seu, la seva història epistolar amb Mario Torres, que també comprèn un llibre, les seves poesies i després també bueno, àmbits que no són tan coneguts com és el dEsats, després intentos de, de, de l'àmbit del teatre i no sé per últim dir que va ser un gran traductor fins i tot d'autors uh, russos com Dostoevski. Dosto, i no sé si alguna consulta o una pregunta per parlar d'algú no, no, m'ha agradat aquest resum que, que has fet doncs m'agradaria dir jo que soc gallega i que sempre parlem de patriotisme i que sempre parlem de fronteres, una frase que em va agradar moltíssim i aquesta sí que la vull llegir perquè entre els nervis i la situació doncs penso que és una, una, una frase que avui en dia que està tan de moda l'orientalisme haurien daplicar nos tots i és, en sento català senzillament com un Albert Koch se sen Albert Coc i no Pressec. que aquí han quedo. Gràcies. Molt, Molt bé. Molt bé. Doncs, eh, aprofito aquesta frase que, que ha dit que ha llegit la, la Raquel per recomanar que els fans de Twitter, eh, us afegiu o us feu seguidors de, del perfil de, de Joan Sales perquè, bé, hm aquesta aquest caràcter incisiu de, de les seves frases doncs, es van publicant, és a dir, no sé si cada X temps doncs, van, es van tuitejant, es van piulant hm? frases de, de Joan Sales. Per tant, aquells que, que diguin no, és que Incerta Glòria és una novel·la molt gruixuda, és un totxo de novel·la, i no s'atreveixin eh, a posar-s'hi, tot i que jo des d'aquí la recomano moltíssim, d'acord? Eh, quan tingueu temps o encara que busqueu el temps i llegiu-la i si no, eh, comenceu amb les piulades eh, de Joan Sales al, al Twitter, que són així d'interessants mm? ara continuarem amb l'Anna que ens presentarà en, en Pere Caldés uh -huh. que és un personatge molt conegut el Jordi fa el que sí, tots feu que sí aquest és el... <laughs> el que més eh, es coneix per al, pel públic en general i sobretot aquest coneixement va venir per l'adaptació i posada en escena de l'obra de teatre antaviana pels comedians que això és un element positiu perquè ha fet que el conegui tothom però eh, l'element negatiu seria que a vegades se l'ha casellat i d'aquí no, no se l'ha tret o ha costat que la gent anés més enllà l'Anna ens ajudarà a una mica més enllà tu coneixies en Taviana? bueno, no, no l'havia no conegut perdó, no, no l'havia no la coneixia bueno, he vingut a casa d'en Pere Caldés, eh, he, he trobat que hi ha molta informació i llavors per no oblidar una mica el que he fet és llegir una mica anar a l'aiglioteca i he vist que hi ha molt hi ha moltes obres Llavors, el que he fet és una miqueta, doncs, bueno, tots sabem que és un dels escriptors més llegits de la literatura catalana i destacat sobretot com a contista, i això és el que a mi m'ha agradat molt. No? Llavors, eh, en comptes d'explicar o de dir les obres que ell ha fet, o sí que m'agradaria una miqueta més anar cap al seu caràcter o la seva manera de ser, de que ha fet aquestes obres o aquestes novel·les, no? aquests contes. Llavors és una persona que era molt afable, era molt animosa, era molt dinàmica i molt divertida, era piadosa, era hàbil, era incrèdula, era màgic, era tímid, era tendre, li agradava combatre pel seu país, era optimista, era irònic, era expressiu, um, tenia molt d'interès per la condició humana i feia moltes reflexions. Llavors, no ens hem d'oblidar que, que és, un, és un escriptor que va viure doncs, bueno, una caiguda a la monarquia, dos o tres dictadures, una república, una guerra, dos intents d'autonomia, amb una transició democràtica, amb una instal·lació a la monarquia i un socialisme. Llavors, això ha marcat una miqueta tota la seva obra. M'has mm -hmm. parlat abans d'un DVD que havies agafat en préstec a la biblioteca, ens pots explicar? Sí. Bueno, sí, vaig agafar un DVD que m'ha va fer molta gràcia, d'en de, Pere Caldés, i bueno, el vaig estar mirant i, i bueno, és curiós, no? perquè explica una mica doncs, la seva obra, la seva vida, els seus contes, la seva novel·la, i, i bueno, que el seu cunyat, Tisner, que el va introduir quan estava ja a l'exili a Mèxic i bueno, pues això em va, em va fer gràcia no? en Tisner era un personatge em va fer gràcia que va sortir a la història del Pere Caldés sembla que Pere Caldés és molt important no? i el Tisner sortia parlant amb, amb un pedàs a l'ull i em va fer gràcia no? que una persona igual que no es coneix tant no? pues introduís en Pere Caldés una etapa de la seva vida no? sí. aquest món literari sí. d'acord doncs, gràcies, Anna. I, finalment, l'amparo ens acostarà la figura d'Avelí Artís Gené. Gosaria dir que és el més desconegut dels tres. No sé si estareu d'acord. Jo, jo, jo recordo el, el Tisner fent un programa de televisió. Això sí. D'acord. <ríe> I llavors amb els mots encreuats, també. Sí, també. Mm? Però, oh. Susanna, tu coneixies el, el Tisner? Home, oh, oh. jo com a literatura coneixia molt més a Pere Calders, que a Tisnes. D'acord. Doncs bé, ara l'Amparo eh, ens, ens el presentarà i eh, bé, això, només dic que és un personatge molt polifacètic. Amparo, explica'ns totes aquestes facetes de la vida d'en Tisner. Sí, com va dir el company, el Tisner va col·laborar a TV3 en un programa d'entreteniment però, sobretot, cal dir que encara que és el més desconegut, és el més polifacètic del tres, perquè va tractar temes com el periodisme, amb la novel·la i les memòries, la pintura, l'escenografia, la caricatura, la traducció, i, sobretot, els més creuats, amb els que va ser pioner a Catalunya, ja que els va publicar al País, per sempre o La Vanguardia. Eh, cal destacar, del Tisner, que ell va estar molt influenciat per el seu ambient familiar i per l'escola, ja que el seu pare era comediògraf i el seu cosí era periodista. I, a més a més, tenien més de 5.000 llibres a casa, cosa que va, ser, va fer que el Tisner, eh, des de molt jovenet, es va introduir a la literatura, ja que llegia 4 o 5 llibres a la setmana, i va ser conèixer de, de grans autors que el van marcar durant tota la seva trajectòria. A l'escola també va tenir la sort de contar amb el Sr. Parunella, que era eh, el que portava l'editorial del periòdico eh, La Publicitat, i això eh, el va introduir en el món del periodisme i el va fer mm, coneixidor de, bueno, de tota la gran temàtica que hi havia a la seva època, des de molt jovenet. El seu talent precoç eh, es va relevar quan només amb 16 anys ja publicava les seues caricatures al seminari Papitu, i els seus primers articles ja es lleixien a, a publicacions de l'època. Així, quan al 1935 i sí, quan començava la, la Guerra Civil Espanyola, ell ja va fundar amb el Pere Calders, que com ha dit la meva companya, era el seu cunyat, el seminari L'Esquela de la Torratxa. Eh, era molt coherent amb les seves, les seves idees i quan va començar la guerra, doncs ell en un primer moment va decidir anar-se a França però després va pensar que no, que ell devia lluitar pel, pel seu pensament i va tornar a Espanya i es va llistar al Bandol Republicà. Acabada la guerra, sí que es va veure obligat a, a exiliar-se a Mèxic, on va viure 25 anys. Allà a Mèxic, des d'un primer moment, va estar en contacte amb altres escriptors i artistes exiliats, com el Pere Calders i els Salas, i es va fer un gran projecte Coneixedor de la cultura precolombina, que el va inspirar en moltes de les seves obres, com les paraules d'Opondo en el Vell, però sempre amb un to molt irònic, ja que en aquesta novel·la es parla del descobriment d'Amèrica, però a l'inrevés. O sigui, són els Azteques els que, els, els que fan el descobriment de la península ibèrica. Com eh, Convençut de la seva identitat catalana, no va, no va voler col·laborar mai en publicacions en castellà, ni en Medis de Comunicació d'allà de Mèxic. I en aquest període, de 25 anys que va viure, va ser corrector, director artístic, caricaturista i fins i tot va crear una revista en català, que es deia la nova revista, i que era doncs, principalment per a tots els ciliats catalans que hi havia allà al país. Va tornar a Catalunya al 1965 amb part de la seva família i en Aixell, ja que portava tona i mitja de llibres, el, a mel, com equipatge... I quan va arribar aquí, a Catalunya, el seu carnet de periodista no, no el podia fer servir, perquè, clar, havia estat exiliat, però gràcies als seus contactes personals i al seu caràcter ràpidament va començar a treballar aquí a, a publicacions d'aquí, del país, i sobretot va començar, començar també amb les traduccions. Així al 1970 va traduir la gran obra de Gravel García Márquez, 100 anys de solitud. Eh, bueno, per finalitzar una mica eh, com ja he dit ha treballat en moltíssims medis de comunicació com avui el periòdico de Catalunya, formació i els mots encreuats que hem dit de l'avantguarda del país i en la televisió però a més a més va tenir una gran, bueno, una gran va entrar en la, una vida política ja que al 1982 es presenta com a candidat a senador pel nacionalisme d'esquerres i va ser militant del partit d'esquerra republicana de Catalunya va ser, com ja he dit, un escritor polifacètic, amb més d'una vintena llarga de llibres publicats, com el que hem dit de les paraules d'Oponte en el vent, El gossos d'Acteom i, i les seves memòries, i el qual va recibir moltíssims preus, preus no, premis aquí a Catalunya, molt reconeguts, com la Creu de Sant Jordi, el Premi Ciutat de Barcelona de Narrativa Catalana, el Premi Crítica Serra d'Or de Memòries... I entre el 1990 i el 1994 va presidir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana d'aquí de, de Catalunya. El Tisner bueno, va morir al maig del 2000, deixant una vida plena d'aventures i peripècies. I sobretot cal destacar que era un home molt corajós, molt dinàmic, molt, molt ingeniós. I com diu una frase molt ben feta per aquest, home és un gran home alhora que un home gran. En sota estas. Molt bé Doncs hem de dir al grup de d'Adau al 7 també estaven relacionats els tres amb, el, amb aquest tema allà a Mèxic. Sí. Sí. Molt bé sí. Molt bé, molt bé. Doncs, per acabar avui us volia recomanar el web de l'any Sales Caldes i Tisner perquè a banda de la gent de l'activitats que es fan a tota Catalunya, com clubs de lectures d'incerta glòria. Eh, conferències. També hi ha rutes literàries dels barris on van viure i dels racons significatius de la ciutat. No sé si alguna de vosaltres ha fet eh, la ruta literària no, jo he estat a les taules rodones que fan les, que fan les biblioteques. Cada, cada data, diferent, al mes d'octubre i al mes de novembre, fan unes, unes taules o unes conferències del Tisner, d'alcaldés o de sales. Cadascú depenent d'una miqueta de la seva obra, de la seva personalitat, i són en biblioteques diferents de tota Barcelona, i realment és molt interessant. Mm -hmm. I també al eh, web també inclou fotografies, vídeos, eh, l'enllaç al Facebook per tots els que tingueu Facebook, eh, i, bé i el Twitter, com ja us he dit, del, del Joan Sales. Tots aquests enllaços els trobareu al bloc de la delegació, connectats a Sant Andreu i allà trobareu tota la informació. I això però avui això és tot. Gràcies. D'acord, doncs ara farem una petita pausa i tornem amb la nostra habitual agenda de recomanacions per gaudir aquests dies si us moveu pels pel nostres barris. Això serà d'aquí moments. Música Algú ja riu i surt al sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles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 Patinada. He seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pel. T'he dut tot el que tinc, tot el que he dut, que dins el que he tret del camí tot el que el tens m'ha dit i tu tens tota la màgia d'o l'has tret. Quin és secret? Torna amb la quan no hi et la troba faltar. un estran. Els 40 lladres. T'he dut tot el que tinc, tot el que educa, dins el que tret del camí, tot el que el temps m'ha dit i tu tens. I tu tens, tota la màgia. Donc l'estret,quin és el secret? Torna amb la quan no hi et la troba faltar. On estran o oh no? Els 40 lladres. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs recte final ja del nostre programa d'avui, ara us parlarem de la nau Ivanov. Però no només la de, la de la nau Ivanov, sinó de tres entitats que ja estan força relacionades amb la nau Ivanov, com és la Factoria Scènic Internacional... L'Arcàdia i la santa que se sumen al moviment internacional contra les retallades teatre a un qut. Així és, demà dos quarts de nou del vespre, la nau Ivanov i les seves tres companyies de teatre residents se sumen a la iniciativa internacional Theatre Cut, promoguda a Catalunya per la Sala Beckett. La factoria escènica internacional, la companyia d'arcadi i el col·lectiu La Santa posaran una escena a través de lectures dramatitzades dramatitzades quatre de les peces breus que formen part del, del projecte Theatre Cut. Què és el Teatre en Doncs un projecte nascut a Londres davant les retallades en la despesa pública del govern de David Cameron al Regne Unit l'any 2010. L'èxit del projecte va portar a obrir-lo a autors i participants d'arreu del món davant una problemàtica global. Aquest moviment de denúncia contra l'actual política de retallades posa a la base de tothom i a qualsevol lloc del món una sèrie de peces breus escrites per prestigiosos dramaturgs lliures de drets durant aquesta setmana. Les tres companyies residents a la nau Ivanov, que ja hem comentat, doncs han seleccionat quatre textos per portar a escena en el marc d'aquest moviment mundial. Els espectadors gaudiran de les obres en un recorregut per quatre espais de la Nau i 9, guiats per la directora teatral Esther Nadal. I ara, doncs, de la Nau i Benof, ens n'anem cap al Centre Cultural Camp Fabra, que us ofereix l'exposició fotogràfica vocal-no-vocal. No vocal. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre, número 24, us oferirà demà dimarts, a les 7 de la tarda, la inauguració de l'exposició fotogràfica vocal-no-vocal. L'exposició fotogràfica pertany a l'artista per Cati Riquelme, on les imatges van acompanyades d'un test transcrit en braille amb missatge poètic. I no ens no n'anem tan lluny, no ens fins a Sant Andreu, perquè tenim més coses a comentar-vos aquí al nostre barri, a la Trinitat Vella. I és que el centre cívic de la Trinitat Vella us ofereix maleta, farxell i arpillera. Al Centre Civil de Trinitat Vella, al carrer Forada de número 36, us ofereix fins al proper 30 de novembre Històries de Migracions, l'exposició de treballs tèxtils. Està organitzat pel Centre Civil de Trinitat Vella i la Fundació Ateneu Sant Roc. Tornem a la Nau Ivanov, parlem d'en de Xavier Basiana perquè aquella gent que encara esteu interessada doncs, pugueu gaudir de la seva exposició. En Xavier Basiana doncs, el que podem dir és el creador de la Nau Ivanov i hem de que, fins al 30 de desembre a l'espai Guillot de la Nau Ivanov el seu creador Xavier Basiana us ofereix una exposició amb nom de Data. 9 de març és una exposició que pretén posar ordre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 una mostra cronològica que repassa moments de la seva vida, així ens comenta Xavier vaciant a la seva obra. Faré un work in progress durant el 2012, per tal que el treball que acabaré cap a la fi de l'any vagi acompanyat per l'edició d'un llibre. I per què no, després d'exposar al magba de Barcelona, m'agradaria fixar-me en reptes. Doncs això el que diu en Xavier Baciana. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, deixar-vos a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i el que fem tot seguit doncs, és acomiadar la nostra companya la Judit Riard que avui ens ha portat tres convidades, també en Carlos Gasull que demà se'n va cap a Mallorca a desitjar-li doncs, això molta sort i també a la Susana Avila doncs, que avui ens ha... ens ha acompanyat. Molt bé, doncs ens retrobem demà a la mateixa hora que va ser una molt bona tarda. Adéu-seu!